Далі я засів в інтернет-кафе, де дві години порпався в мережі. Знайшов не тільки зразки писанини Раї Лисиці, а й кілька її фотографій. Вона справді художниця і досить відома в своїх колах. Глянцева журналістика для неї хобі. Та найлегший спосіб знайомитися з цікавими людьми. Це вона сама сказала в одному інтерв'ю. Ну що ж, тепер я її впізнаю. А про Наталку Зиму? Ні де, ні слова. Інтернет видавав або Наталка Могилевська, або зима як пора року, що змінюється в часи глобального потепління. Після того я навів через різні пошукові системи ще кілька довідок. Якщо те, що мені видали певні сайти, відповідає дійсності, таємнича Наталка зима починає викликати додатковий інтерес. Він ще більше підсилився після того, коли я, накупивши в музичному магазині дисків, які мене зацікавили, кілька годин ганяв їх у своєму сховку на Кудряшова. Мій плеєр, здавалося, аж димівся після такого інтенсивного використання. Я невеликий фахівець музики, та деякі свої нинішні висновки вже готовий був підкоригувати. На дилетантському рівні, але все ж таки, за цим усим, День збіг швидко, і я почав збиратися на ділове побачення з жінкою. Ну, іншого у мене чоловіка бути не могло. Кілька прозорих пасажів про сексуальну орієнтацію художниці-лисиці в інтернеті я знайшов. І з боку самої раї жодних спростувань не прозвучало. Перевірив спорядження. Гаманець, мобільник, рахунок якого я поповнив ще в день, і пістолет, подарований хмарою. Озброїтися я вирішив в останню хвилину. Не хотілося виходити в ніч із голими руками. Особливо, коли мене, ймовірно, шукають погані хлопці. Подумавши, запхав його, мов ковбой, ззаду за пасок джинсів. Ну, з Богом. Не хотілося пхатися по маршрутках та метро з пістолетом за паском. Тому зловив таксі, назвав адресу і вже за півгодини підходив до дверей, за якими на мене чекала рая лисиця. Вона була на місці. Вікна вказаної квартири світилися. Дзвінка не було. Верніше кнопка на місці, але він не працював. Рая попередила. Просто постукайте, сказала вона. Я просто постукав. Один раз, другий, третій. За дверима жодного руху. Це мені не сподобалося. Згадавши чомусь свій візит до нещасного Боброва, я навіть позаткувал, відчувши своєрідне дежавю. Але, озлившись сам на себе, знову ступив до дверей, постукав кулаком, а потім потягнув ручку на себе. Не замкнено. І хазяйку майстерні я відразу побачив. Перед дверима, в невеличкому передпокої. Вона лежала горіліць на підлозі, розкинувши руки. Це таки була рая лисиця. Я ж сьогодні старанно вивчав її фотографії. Вона, поза сумнівом, була мертва, причому померла зовсім недавно. За останній тиждень у цій історії з'явився вже другий труп, і на обидва натикаюся я. Але смерть рая лисиці точно ніхто не збирався видати за нещасний випадок. Її вдарили в живіт ножем. Ніж валявся біля тіла. Лезо темно-багряне від крові. Розділ 15. Ковбой. Руками нічого не чіпати. Щойно це попередження стрельнуло мені в мозок, як я витягнув із лівого рукава шкірянки рукав Светра, стиснувши ліву руку в кулак, і трохи зігнувши її в лікті. Потім, підтримуючи вивільнений рукав, заходився швидко витирати зовнішню дверну ручку, час від часу зиркаючи на жіночий труп у передпокої. Міліцію я викличу, але хвилин за п'ять, із автомата. Досить з мене міліції за сім останніх днів. Навіть хмара не врятує, адже я не подзвонив йому і нічого не розказав. А з іншого боку, що я міг йому розказати? Ділитися з майором міліції, який затято ганяється за наркоманами і хоче притиснути до нігтя Романа Каракая своїми припущеннями та фантазіями, навіяними історіями із життя та творчості німфоманок і сексуальних меншин? Та грузин пошле мене нахір. І буде правий. Так що від прямих контактів з міліцією тепер краще ухилятися». На старанне витирання дверної ручки пішло не більше 30 секунд, тільки я все одно не встиг. Двері під'їзду рвучко відчинилися, пройму заступила темна висока постать. Я відсмикнув руку, постать посунула на мене, і тепер, при світлі лампочки, я розгледів високого незнайомця у плащі з піднятим коміром. За ним сунув ще один, приблизно на півголови нижчий і лисий. «Карний рошук, відрекомендувався плащ. «Повернися! Тримай руки перед собою!» «Я... Верхівка від буя!» – обірвав лисий, висуваючись на перший план. «Став, бля... Повернувся нахмордою до стіни!» «Подзвоніть майору хмарі!» – все ж таки промовив я пароль, який вже виручив мене два дні тому. «Міський главк, відділ наркотиків. Він усе пояснить». Лисий рвучко схопив мене за руку. Ривок хруснуло. Від болю скриготнули зуби, я не стримав зойк. Наступним рухом Лисий впечатав мене писком у стіну, роз'юшивши при цьому ніс. Хватськими ударами ноги розсунув мої ноги на ширину плечей, вільною рукою обшукав і знайшов за паском пістолет. — Опаньки, Гля. Я не бачив, але розумів. Лисий показує знахідку своєму напарнику. «Дозвіл є, правда?» Байдуже запитав плащ, наперед знаючи відповідь. «Чи запитати в майора Хмари з відділу наркотиків? Він усе пояснить, правда?» «Це не його волина!» – гигикнув Лисий. «Він знайшов тут, перед дверима, і в міліцію ніс. ні? він рвонув мою полонену руку вгору плече знову пронизав різкий біль. «Дай сюди!» – звелів плащ. «Отак! Тепер пускай його!» Лисий послабив хватку. Я відліпився від стіни, витарнувся тильним боком в долоні. Кров! Шморгнув, намагаючись хоч так зупинити її. «Так!» – лисий тим часом зазирнув усередину квартири. «Жіночий труп! Кримінальний!» «Ти його так само знайшов, як і пістолет?» «Стояв тут, двері витирав». «Він виходив із квартири», – зробив висновок плащ. «Виходив і нищив сліди після себе. Наш клієнт». «Ходи, з нами поїдеш, воруши копитами». «А звідки ви взялися?» – вирвалось у мене. «Куди це з вами?» «Мої документи в кишені куртки, а ваші де?» «Рамотний». – зробив висновок плащ. – Покажи документи! Я поліз у кишеню по посвідчення, але тут же виявилося, прохання стосувалося не мене. Лисий, зайшовши мені за спину, несподівано дав сильного штурхана. Від удару я втратив рівновагу і не впав під ноги плащу лише тому, що встиг учепитися забильця сходів. Ось які документи чи швидше вірчі грамоти мав на увазі плащ. Цих документів з мене цілком вистачило. Вони не карний розшук. Вони навіть взагалі не менти. Вони дуже швидко прийшли сюди. Мабуть, чекали, поки я зайду в під'їзд. Дали мені час відчинити двері і наткнутися на труп. Не здивуюся навіть, якщо хтось із них завдав раї лисиці смертельного удару ножем. Шукаючи Наталю зиму, я знову нарвався на серйозні неприємності. А головне, ці двоє не особливо і приховували, ким є насправді. Ну, правда, за великим рахунком, вони могли справді бути ментами. Двоє башебузуків у районному відділенні, котрі грали зі мною в слоника, були справжніми працівниками міліції. Ці теж могли працювати на каракая і бути перевертнями в погонах. Але погони все ж таки зобов'язують навіть перевертню. Жіночий труп Зі слідами насильницької смерті не може сприйматися ментами так відверто байдуже. Кому-кому, а мені це точно відомо. Значить, для цієї парочки трупом більше, трупом менше – жодної різниці. Отже, я теж скоро стану трупом. До цього йде. Спокійно, ніби прочитав мої думки Лисий. «Нічого з тобою не буде». Просто поясниш свою поведінку одним серйозним людям. «Яким людям?» – я вперто хорохорився. «Побачиш! Топає в машину!» Я рухався попереду. Мої ангели смерті за мною. Довкола ще вирувало життя. Місто ще не скоро засне. Та кричати, кликати на допомогу не було смислу. Ну, По-перше, ніхто не допоможе. По-друге, з мене вишибуть життя просто тут, причому з мого ж пістолета. Так, є хоч маленький шанс протриматися і спробувати виграти час. Хоча час працював не на мене. І взагалі, день сьогодні не мій. Тільки вести себе, мов ягня, на бійню і при цьому мовчати, як те саме ягня, я не міг просто так дозволити. Машина, синій опель, Чекала трошки вище, біля сусіднього будинку. Коли я зробив крок до передніх дверцят з боку пасажира, плащ притримав мене за плече. «Стоп!» «Що?» – озирнувся я. «Нічого! Тримай!» Він щось простягнув мені. Я машинально взяв і лише тепер роздивився ключі від машини. У вечірній темряві я не міг розглядіти його обличчя, та був переконаний, воно лишилося незворушним. Він просто старанно виконував якусь свою роботу. «Що це?» – дурнувато перепитав я. «Льодяник», – риторично відповів плащ. «Сам не бачиш. Сідай за штурвал, покатаєш нас». «Як це?» – я далі нічого не розумів. «Машину поведеш ти», – пояснив плащ. «Поїдеш, куди скажемо. Можемо запхати тебе в багажник». «Тільки такого наказу не було». «А який був?» – наївно запитав я. Замість відповіді на перший план висунувся лисий.